Андзем и мистецтво догляда мотоцикла. Частина 3, глава 16. Ми с крісом добре виспалися, вранці старанно поскладали свої заплічники, І ось вже з годину піднімаємось по схилу гори. Тут біля дна ж гір і ліс переважно суснулий, хоча трапляються осики та широковисті кущи. Побіч круто здіймаються стіни між гірлі. Одеколи стежка виводить нас на трав'яне в соні при бережку гірського потічка, а там відразу вертається у густий сосновий затяг. Земля стежки виставана глицею, немовпрухким, м'яким килимом, Тихо навкруги. Гори, такі як у ці мандрівців, що верстають гірську путь та всяку приводу, що тим мандрівцям трапляється, можна зустріти не тільки в літературі дзена, а й в сказаннях всіх основних релігій. Легко та природно пригадується алегорія фізичної гори замість духовної, тієї, що височіє між кожною душею та її метою. Як і ті, хто залишився в долині позаднос, більшість людей лише споглядає духовні вершини весь вік свій. А щоб зійти на них, ніколи не сходять, задовольняючись хіба розповідями тих, хто там побував. Таким чином ухиляються від труднощів. Хтось іде вгору в супровіді досвідчених провідників, що знають легші і безпечніші маршрути, якими і добираються до призначеного місця. А котрийсь, не маючи довіри і дарма, що не знав бувальців, силкуються прокладати свій власний. Мало хто сягає мети, але комусь це коли-неколи вдається завдяки силі волі, талану та Божій ласці. Діставшись туди, вони, як ніхто інший, розуміють, що не існує єдиного маршруту чи визначеної кількості таких маршрутів. Їх стільки, скільки існує душ на світі. Тепер я хочу поговорити про федрове дослідження терміну «якість» в якому той вбачав маршрут стежину через вершини духу. Мені вдалося розпізнати в ньому дві чіткі фази. У першій фазі він не робив спроб дати конкретне системне визначення того, про що говорив. Це була сповнена творчість і щаслива теплідна фаза. Вона тривала більшу частину періоду його викладання в тім коледжі, що лишився у долині позаду нас. Друга фаза вибудувалася в результаті нормальної інтелектуальної критики цього браку визначення того, про що він говорив. У цій фазі він дав конкретне системне визначення того, що таке якість, і підпер його стовпами величезної ієрархічної структури думки, яку розробив. Йому буквально довелося зрушити небо і землю, щоб дійти такого системного розуміння. І коли він здійснив це, то зрозумів, що знайшов найкраще з тих, що існували доти, пояснення існування та нашого розуміння його. І якщо це і справді новий маршрут через гори, то саме такий і потрібен був. Понад три століття всі маршрути, звичні для цієї півкулі, розмивалися і майже повністю стиралися в результаті природної ерозії – та зміни форм гір, спричинених науковою істинною. Першопрохідники проклали свої доступні і привабливі для всіх стежки на твердому ґрунті, проте нині західні маршрути майже всі позанепадали через догматичну негнучкість призмінних. Піддаючи сумніву буквальне розуміння Ісусових та Мойсеєвих слів, ми викликаємо невдоволення більшості людей. Однак, поза всяким сумнівом, нинішня поява Ісусова чи Майсеєва інкогніто уквічена знайомими словесами багаторічної давнини, порушила б інший сумнів чи сповна розуму вони. Сталося б це не тому, що їхні слова неправдиві, чи тому, що сучасне суспільство загрузло в омані. Просто маршрут, який вони обрали для просвіти інших, втратив свою вагу та зрозумілість. Тьмініє сенс вислову «небеса над нами», коли свідомість космічної ери запитує «а, а де це над нами?». Однак те, що старі маршрути через зашкарумність мови стали втрачати повсякденне значення і майже позаростало, ані трохи не означає, що гір вже немає. Вони там, де і стояли, і стоятимуть там, допоки існуватиме свідомість. Друга метафізична Федрова фаза зазнала цілковитого краху. Ще до того, як до його голови під'єднали електроди, він втратив все цінне – гроші, власність, дітей, і згідно з судовою ухвалою його позбавлено навіть громадянських прав. Єдиним, що в нього лишилося, була його самотня божевільна мрія про якість та маршруту в горах – заради якої він відмовився від усього. По тому, як під'єднали електроди, він втратив і це. Я ніколи не знатиму, що коїлось у нього в голові в той час. Та й ніхто не знатиме цього. Тепер зосталися самі фрагменти. У порізнені порізнані записи, які можна зібрати докупи. Проте цілі здоровецькі пустки залишаться непоясненими. Коли я вперше побачив ті уламки, відчув себе хліборобом з околиці Фін, чи що, хліборобом, який, ненароком, недивуючи дивом великим, виорює плугом каміння з чудернацькими візерунками. Я знав, що то частина якогось більшого озору, що існував у минулому, однак все те було неприступно моєму розумінню. Попервах я не помічав їх, навмисно ухилявся від них, Бо знав, те каміння спричинило якесь лихо, і його мені варто уникати. Але навіть тоді я бачив, що вони належали до якоїсь велетенської структури думки, яка потай живила мою цікавість. Згодом, коли зросла впевненість у власному опорі до цієї нетечі, я з цікавістю став перебирати ці уламки і робити невиразні начерки – Себто, не вважаючи на форму, в порядку їхньої появи. Чимало з цих аморфних суджень підкинули друзі. Не їх не одна тисяча, і хоч тільки мала частина їхня придатна до цієї шатокви, саме вони стали її за основою. Можливо, усе це далеке від того, що він тоді думав. Силкуючись методом дедукції відновити з уламків весь узор, я ризикую пропускатися в помилок та бути непослідовним, тому прошу мати поблажливість. Багато які з тих фрагментів суперечливі, через що існує ймовірність кілька варіантного висновування. Тому, як буде щось не так, найповніша помилка була не у його міркуванні, а в моїй реконструкції, і перегодом провести її можна буде на більш високому рівні. Щось зашило тіло, і серед дерев зникає куріпка. «Ти бачив?» – запитує Кріс. ж, відказує. «Що це було?» «Курівка. Звідки ти знаєш?» «Коли летять, вони похитуються вперед-назад. Кажу, не маючи певності, хоче звучить вірогідно. До того ж вони тримаються близько до землі». «Ага!» – каже Кріс. «І ми йдемо далі. Крізь сосни пробивається сонце. Таке відчуття, ніби ми опинувалися в якомусь соборі. Сьогодні я хочу розглянути першу фазу його подорожі до якості. Фазу не Це буде приємно. Добре вирушати в подорож з приємністю, навіть знаючи, що кінець її не в такий вже й добрий. Використовуючи його лекційні нотатки як довідник, я хочу реконструювати те, як якість, стала для нього робочою концепцією у викладанні риторики. Його друга метафізична фаза була хитка і спекулятивна, проте перша, коли він просто навчав риторики, мала твердий прагматичний вигляд і судити про неї Лемон Сріт, зважаючи на її заслуги, незалежно від другої фази. Він широко впроваджував усяку новизну. Нелегко йому велося зі студентами яким не було чого сказати. Спершу він гадав, що то лінняші. Однак потім збагнув, що це не так. Вони просто не могли придумати, що сказати. Одна з них – дівчина в окулярах з грубими лінзами. Хотіла написати есе про 500 на 500 слів про Сполучені Штати. Він уже звик до відчуття, коли від подібних намірів усередині все опускається. Однак не заперечував запропонувавши лише звузити тему до самого Бозмена. По завершенні відведеного на роботу часу вона дуже засмутилася, бо ж нічого в неї не вийшло. Силкувалась, намагалась, одначе так і не спромоглася щось написати. Він уже розпитував про неї інших викладачів, і ті, як виявилося, мали схожі враження. Дівча дуже серйозно і дисципліноване працюєте, але на вдиму вижу без клепка, хоч би яка там мискриночка творча на споді жодної. жодної. Ті очіці за грубими окулярами скидалися на віслічі баньки. А вона ж не брехала, такі справді не для есе хоч трохи докумекати і дуже журилася своєю нездарістю виконати загадане. Це спантеличило його. Тепер він сам не здужав придумати, що сказати. Запала мовчанка, а тоді пролунала несподівана відповідь. А спробуйте, ну, обмежитися тільки головною вулицею Бозмана. Немовосяєння зайшло. Вона слухняно кивнула і вийшла. Однак перед наступним уроком повернулася заплакана і до занепокоєна, Либо неспокій той додалі наростає, чому чи її давно. Вона досі не спромоглася нічого написати і не могла зрозуміти, яким чином, не здолавши придумати щось про ціле місто, Бозман напише про одну вулицю. Він спалахнув. «Сви ж не дивитися!» – вигукнув і пригадав, як його самого відрахували з університету. За те, що він мав аж забагато чого сказати. На кожен факт існує незвичайна кількість гіпотез. Що більше дивишся, то більше бачиш. А вона таки не дивилася по-справжньому і чомусь не могла цього усвідомити. Він сердито проказав. Тоді обмежтеся фасадом одного з будинків на головній вулиці Бозману, оперного театру. «Почніть з лівої верхньої цеглини». Її очі за грубими скельцями широко розплющилися. На наступний урок вона прийшла заклопотана і простягнула йому зошит з СС на п'ять тисяч слів про фасад будівлі оперного театру на колобні вулиці Бозмана, штату Монтана. «Я сіла в забігайлівці через дорогу», – сказала вона, і почала писати про першу цеглину, про другу, а на третій все полилося саме, і я вже не могла спинитись. Відвідувачі подумали, що як вицнута, стала насміхатися, але мені вдалося як? Не розумію. Він теж не розумів. Однак під час довгих прогулянок вулицями міста думав про це і виснував, що зупиняла її та сама перешкода, яка паралізувала і його першого дня викладання. В своєму творі вона намагалася повторити, чути раніше, так само, як і він того першого дня намагався повторити те, що вийшов говорити заздалегідь. Вона не могла придумати, що написати про Бозман, тому що не могла пригадати нічого такого, що варто було б повторювати. Як не дивно, дівчина не здогадувалася, що можна самі глянути і побачити будь-що на свіже око, та написати, не вважаючи на те, що вже було сказано раніше. Обмеження теми однією цеглиною зруйнувало перешкоду, бо стало зрозуміло – вона мусить безпосередньо побачити щось сама. Він експериментував далі. В одному класі загадав усім писати цілу годину про свій великий палець руки. Спочатку на нього здивовано поглядали, однак опорилися всі, і ніхто не жалівся – що про це немає чого писати. У іншому класі він змінив тему замість пальця взяв монету, і цілу годину студенти писали про неї. Те саме відбувалося в наступних класах. Дехто питав, а писати треба про обидва боки? Скоро вони допетрили в ті ідеї бачити самому безпосередньо, і впевнювалися, що можливостям розповісти про будь-що немає краю. До всього це завдання мало на меті ще й виховати впевненість у собі, адже те, що вони писали, дарма, що здавалося банальним, було їхнім власним витвором, а не наслідуванням пороз. Студенти класів, де він давав цю вправу з монетою, гамували свою нерувливість і виявляли більше зацікавлення. У результаті експериментів він дійшов висновку, що справжнє зло криється в імітації, і позбуватись його необхідно до того, як починати справжнє навчання риторики. Імітація, здавалося, накидається звідусі. У маленьких дітей її немає, вона з'являється пізніше, можливо, як результат самої школи. Такий висновок він вважав правильним, і що більше часу про це думав, то правильнішим той здавався. У школі вас навчають наслідувати когось. І якщо не відтворюєш того, що хоче від тебе вчити, дістаєш погану оцінку. Ясна річ, тут у коледжі це працює витонченіше. Ти маєш наслідувати викладача так, щоб його переконати, що ти не наслідуєш, а доходиш в суті його настанов і далі йдеш самотужки. Так дістають найвищі оцінки. А от за оригінальність ти можеш дістати, що завгодно, від найвищої оцінки до найгіршої і система оцінювання не сприяє їй. Він побалакав на цю тему з неординарним викладачем, професором психології, котрий мешкав неподалік. Та й сказав, так і так, відкиньтесь від бально-ступеневої системи і тоді одержите справжню освіту. Федер міркував над цим, а коли через кілька тижнів одна вельми тямка студентка не змігла підібрати собі тему для семестрової роботи, йому все ще не йшли з думки, ті бали та ступені, він для теми запропонував цю ідею. Спершу вона їй не сподобалась, однак зрештою таки взяла її. Тиждень дівчина обговорювала ідею з усіма, а за півмісяця написала про чудову роботу. Клас, у якому дівчина доповідала – не мав двох тижнів на обдумуванні теми, тому доволі вороже поставився до ідеї відмови від оцінювання. Та це і Яні трохи не спинило. В її голосі з'явилася нотка релігійного палу минулих часів. Вона благала всіх вислухати її, зрозуміти, що це справді правильно. «Я кажу це не для нього», – сказала вона, поглянувши на Федра, – «а для вас». Блахальний тон та релігійна одержимість справили на нього неабияке враження, як і той факт, що за результатами вступних іспитів вона опинилася серед найкращих на своєму курсі. В наступній чверті, викладаючи курс «Переконливе письмо», він вибрав цю тему як демонстраційний приклад переконливого письма, що його він відшліфував самотужки, день по дню перед очима студентів та з їхньою допомогою. Він користувався цим демонстраційним прикладом, щоб не просторікувати за принципи композиції, щодо яких мав глибокі сумніви. Він відчував, що показуючи студентам свої власні речення в міру їхньої побудови, з усіма сумнівами, глухими котами і виправленнями, дасть їм ясніше уявлення про те, що таке письмо – ніж коли витрачатиме час на розбирання студентських робіт чи підбір для наслідування готових робіт митців. Цього разу він розвивав аргумент про доконечну потребу відмовитися від усієї бально-ступеневої системи, а щоб залучити до цього процесу студентів, упродовж чверті не ставли їм оцінку. На вершинах хребта вже забілів сніг, а проте добиратися до нього пішки кілька днів. Скелі під ним занадто круті, і на них так просто не піднімешся, тим паче з важкою поклажею, як у нас. Та й для такого альпіністського спорядження, як Ки, Лінви, Кріс ще малий. Нам треба подолати просто лісом хребет, до якого ми наближаємось, увійти в інше міжгір'я, дійти до його кінця, а тоді вернутися під висхідним кутом уздовж хребта. До сні готову. Три важкі дні. За чотири дійдемо легко. Як не повернемось за дев'ять, дев'ять розпочне пошук. Ми спиняємось перепочити і сідаємо, опершись на дерево, щоб не перекинутись під тягарем заплічників. Переходом я сягаю рукою за спину, дістаю мочети і подаю його кріселі. Бачу, що там дві осики, прямі такі, на краєчку, показую на них. Зрубай їх десь за метр від землі. Навіщо? Невдовзі вони знадобляться, як патериці та тички для намету. Крізь бере мачети, підводиться, а тоді знову сідає. Зрубай сам. Я беру мачети, йду до деревець і зрубую їх. Одне і друге вдається з одного удару. Лишається тільки клапоть кори, який відриває вигином на лезі мачете. Там, в горах, за допомогою тичок патериць ми триматимемо рівновагу. Сосни для цього не підходять, а ці осики, либонь, тут останні. Мене трохи турбує те, що крізь ухиляється від роботи. Недобрий знак у горах. Трохи перепочили і рушаємо далі. Щоб звикнути до такої ночі, потрібен час. На будь-яке навантаження з'являється негативна реакція, але поволі, поки йдемо. Ноша ставатиме природніше. Спочатку Федрові аргументи на користь відмови від бально ступеневої системи викликали відкидну реакцію студентської більшості. Позаяк на перший погляд вона підривала всю університетську систему. Одна студентка йому прямо і відверто заявила, «Певна річ, ви не можете скасувати систему ступенів. ступеню. Уже врешті-решт, «Ми тут саме через це». Вона казала щиру правду. Думка про те, що більшість студентів від, від університет заради освіти, незалежно від балів і ступені, дещо оцінювала. І в цьому ніхто не бажає зізнаватися. Трапляється, що правда, такі студенти, що вступають заради освіти. Але механічне завчання та загалом механічна природа навчального процесу, самого закладу, Невдовзі притлумлюють їхні ідеалістичні поривання. Демонстраційний приклад був доказом того, що скасування бально-ступеневої системи знищить це лацімірство. Замість описувати загальні місця, він зводив на очі більше або менш типово для всіх у будь-якому класі окрему долю уявного студента, цілком призвичайного до роботи заради оцінки, а не знання, що його та оцінка сказати відображена. За демонстраційним прикладом, такий студент уперше приходить у клас на перший урок, дістає перше завдання і, можливо, за звичкою виконує його. Так само він може піти і на другий, і на третій урок. Однак, новенька в навчанні поволі стає звичним. А що сторона академічна не єдина в житті студента, то під навалою всякої іншої повинності чи різних бажань виникнуть обставини, що завадять йому подужити чергове завдання. Та коли не буде системи балів і ступенів, він за це не дістане ніякого покарання. А наступні ж лекції, хоча й передбачають логічну перспективу виконаного завдання, можуть виявитися дещо важчими для розуміння. І ця трудність може ослабити його зацікавленість настільки, що наступне завдання, яке йому здасться досить важким, він теж покине. І знову ніякого покарання. Однак дедалі менше розумітиме він предмет лекцій, що спричинятиме щоразу більше трудності в класі. Зрештою він зрозуміє, що небагато чого і навчився. А що зовнішні обставини і далі тиснемо на нього, він кине навчання, відчуваючи при цьому доколю сумління, а там і зовсім припинить відвідувати заняття. І знов не буде покарання. А що ж би сталося? Жодною мірою, не зазнавши чогось лихого впливу, студент просто відсіюється сам. Чудово. Так воно і має бути. Не задля справжньої ж бо освіти він сюди потрапив. Нема тут йому нічого насправді робити. Збережено силу грошей і зусиль, те й не стоятиме на ньому тавроне вдахи, що переслідуватиме його до віку. Жодного моста не спалено. Найдальшою проблемою такого студента є рабська ментальність, що формувалася в ньому руками системою батога і пряника. Ментальність мула, котрій промовляє, як не відбатожиш мене не працюватиму. Його не відбадожили, от він і не працював. І віз цивілізації, що його начебто готували тягти, скрипітиме й далі, хоча трохи повільніше без нього. З усім тим, це трагедія, тільки як припустити, що віз цивілізації система тягнуть муло. Такою є поширена, професійна, обмежена місцем з точки зору, інакше є ставлення храмини. Ставлені хримини полягає в тому, що цивілізацію, систему чи суспільство, хоч би як це називали, найкраще обслуговують не мули, а вільні люди. Мета скасування бельноступеневої системи не покарати мулів, не позбутися їх, а створити таке середовище, в якому мул міг би перетворитися на вільну людину. Гіпотетичний студент, будучи мулом, ще трохи так протримається. Він здобуде іншу не менш цінну, ніж ту, що кинув освіту у, у «важкій школі життя», як її називають. Замість марнувати час і гроші, як мули з престижним статусом, доведеться знайти роботу непрестижно-статусного мула, ну, скажімо, механіка. Насправді його достеменний статус підніметься, від нього буде хоч якийсь сенс. Можливо, він трудитиметься доскону. Можливо, це і є його рівень. Хоча розраховувати на це не варто. Згодом за 6, а може і 5 років дуже легко настануть зміни. Одноманітна щоденна праця в майстерні задовольнятиме дедалі менше. Його творча свідомість, стримувана за великою кількістю теорії та надто розвиненою системою оцінного коледжі, прикинеться тепер від нуді майстерні. Тисячі годин роботи з розв'язуванням виснажливих механічних проблем змусять його більше цікавитися конструкцією машин. І він сам захоче конструювати машини, і стане думати, що добре було б зайнятися чимось ліпшим. Ото й спробує модернізувати кілька двигунів, а досягнувши успіху, прагнутиме більших досягнень, та через нестачу теоретичного матеріалу серйозної висоти взяти буде не сила. Його осяє. Раніше, не мавши цікавості до теоретичної інформації, він почувався дужним, а тепер знайшов такий сектор теоретичної інформації, до якого прийнявся величезною повагою. І це інженерна механіка. Тоді він повернеться до нашої школи безбально-ступеневої системи з зовсім іншою людиною. Небали та ступені відтепер будуть його рушієм. І його рушієм стануть знання. Щоб навчатися, йому вже не потрібен ніякий зовнішній примус чи спонука. Рух йтиме зсередини, він стане вільною людиною, і щоб сформуватися, вже не потребуватиме вагомих дисциплінарних засобів. Ба більше, якщо його викладачем у роботі бракуватиме вимогливості, тоді він сам, ставлячи їм прямі грубі запитання, формуватиме їх, Адже прийде туди для того, щоб чомусь навчитись. І платитиме, або чогось навчитись. Тому все належно йому там повинні надати. Заколінившись, спомога такого готунку стає неабиякою силою. І в навчальному закладі, де немає ні балів, ні ступенів, його не спинить вже з йому рефлекс механістичного завчання матеріалу. Його зацікавлять математика і фізика, потреба в них буде очевидна. Він мимоволі зверне увагу на металургію та електромеханіку, і в процесі інтелектуального опотужнення, спонуканого цими абстрактними науками, він може переключитися на інші галузі теорії, які безпосередньо до машини не дотичні, але визріють до конча потрібною частиною нової і мети. А значнішою метою буде не імітація освіти в теперішніх університетах, замазаною та причепуреною балами, балами ступенями, які створюють видимість того, що проводиться якась робота, хоча насправді нічого не відбувається. Це буде щось реальне. Отаким От був Федрів демонстраційний приклад, його непопулярний аргумент. І працював він над ним всю чверть, зводячи його то удосконалюючи, ущільнюючи і боронячи. Протягом цієї чверті він повертав студентам перевірені роботи без оцінок, але з заувагами, оцінюючи їх лише в журналі. Як я вже казав, попервах усі були з Більшість Лебонь думала, що порядкувати ними взявся якийсь мрійник, який вважає, що скасувавши оцінки, він спроможеться щасливити їх, змусить братися до праці сумнівніше, хоча достеменно відомо, що оцінки – то запобіжних неробств. Багато хто з відмінників по правах зустрів такий задум багнетових призирства та гніву, Однак завдяки набутій самодисципліні такий просувався далі і робив роботу. Четвірочники та впевнені середнячки пропускали якісь завдання або не дбали їх виконували. А багато хто із слабких тріечників та двіечників взагалі не відвідував заняття. Інший викладач тоді поцікавився, а що ти, мовляв, міркує про це порушення цілісності зв'язку? Зачекаємо, відповів Фед. Його поведінка по первах дивувала студентів, далі стала насторожувати. Деяко визринала саркастичні запитання, які незмінно зустрічала його м'яка відповідь. Лекції та семінари давалися своїм звичаям хіба без оцінно? А там сподіване почало справджуватися. На третьому-четвертому тижні деякі відмінники занервувалися і ну здавати гарні роботи, залишатися після занять і про все розпитувати, аби хоч якусь вістку висмикнути про поточну успішність. Аж ось четвірочники разом з певними середнячками помітили якийсь рух і собі заворушились повертаючи колишню якість робіт. А це і трічники, і слабкі та двічники, поприходили до тями і зарябіли то тут, то там своєю присутністю, аби хоч оком глянути, що воно діється. Як минуло пів першої чверті, стало очевидним те, чого найдущі хотілося. Переставши нервуватися, відмінники притмом посунули у навчальний вир, та з такою дружелюбністю, якої годі було чекати – від розділеного балоступеневістю класу, отовши четвірочників і середників, зчинилася паніка і стала е, браття та плоди робочі видавати, що достигали видиму в годину мук і скаженої праці. По своїй спромозі ступала їм у слід когорта двієчників, показуючи задовільну успішність. Наприкінці чверті, знаючи свої оцінки, всі, як водиться, досліджували у до дрімоті час, на федрових уроках спека не спадала, і мимоволі це привертало увагу інших викладачів. Шетвіручники та середняки зійшлися з відмінниками, проводячи вільні товаристі обговорення, через що урок скидався на вдалу вечірку. Лише двічники сиділи, позаклякавши у цілковиті внутрішній паніці. Той стан супокою та дружелюбності пізніше йому пояснило двійко студентів. Багато з нас збиралися після уроків обговорити, як обійти цю систему. Врешті вирішили, що найкраще припустити, що все одно провалишся. Тоді доведеться рухатися далі і робити те, що можеш. А там починаєш заспокоюватися, бо інакше недовго і схибнутися. Вони додали, варто лише звикнути, і тоді вже не так і погано, починаєш більше цікавитися предметом. Але повторили, що звикнути було нелегко. Наприкінці чверті студентам запропонували написати ессе з оцінкою системи новацій. Ніхто ще не знав, який ступінь чи вона матиме. 54% було проти, 37% за. 9% вибрало нейтральну позицію. Система за принципом «одна людина, один голос» виявилася непопулярною. Більшість студентів рішуче бажала повернути оцінки та ступені. Проте, коли Федер розклав результати в ессе по ступенях, що вже стояли в журналі, а вони не відрізнялися від тих, які були на попередньому курсі та вступних іспитах, то вийшла зовсім інша картина. Відмінники у співвідношенні 2 до одного підтримали нововведення, противників і прихильників серед четвірочників і середнячків було рівно, а двічники одностайно виступили проти. Цей дивний результат підтвердив його давній здогад найменше одержувати оцінки та ступені бажали найздібніші, найсерйозніші студенти, певно, тому, що їх більше цікавив предмет курсу. А от тупіли дачі найбільше жадали оцінок і ступень, очевидячки тому, що ті відображали їхню успішність. Як казав Девіс, ідучи звідси на південь протягом 120 кілометрів не натрапиш на жодну дорогу, навкруги самі ліси та сніги, хоча східніші і західніші дороги є. Нашу путь я спланував так, що наприкінці другого дня і якщо щось піде не так, ми опинимося поблизу дороги, по якій можна буде швидко повернутися назад. Крізь Платон не знає. Та якщо йому сказати, то постраждає пригодницький дух, набутої у скалецькому таборі. Щоправда, вже по кількох походах у дочевину дух, під... дух цей підопадає. І хоч не хоч почнеш митикувати про істотну вигоду від зменшення ризиків. Ця місцевість може бути небезпечна. Ступиш отак один раз непевно, підвежно щиколотку, тоді зрозумієш, як далеко опинився від цивілізації. Либонь так далеко вгору поміж гір'ю мало хто забирається. Ще година і бачимо, стежина майже зникла. Як видно з його нотаток, Федоров вважав, що відмова від ступенів оцінок була доброю справою але не засвідчила наукової цінності. Щоб експеримент був правдивий, усі, крім однієї умови, які здужуєш придумати, потрібно зберігати незмінно. Спостерігаєш за тим, до чого спочиняються зміни цієї одної умови. В аудиторії цього не можна зробити. Знання студентів, їхні ставлення, ставлення викладача, речі мінливі і залежать від різних причин, неконтрольованих і часто навіть невідомих. Та й сам спостерігач у даному випадку є однією з причин, і ніяк не може оцінювати свої дії, не змінюючи їх. Тому і не намагався він з усього цього робити якихось жорстких висновків, просто робив те, що йому подобалося. Перехід від цього досвіду до досліджень якості відбувся через появу лиховісного аспекту байльно-ступеневої системи. Що його зробила видимим відмова від неї? По суті, оцінки приховують не здатність навчати. Поганий вчитель за всю чверть може нічого суттєвого не закласти в голови студентів і підбивши в підсумки за результатами несуттєвих контрольних залишити враження того, що хтось чогось навчився, а хтось ні. Та якщо скасувати бали і ступені, студентство мимохідь запитуватиме себе, а що ж вони вчать насправді? Чого їх навчають? З якою метою? Чи відповідають лекції та завдання цій меті? Стає лячним. Скасування оцінок відкриває велетенську страхітливу пустку. І все ж таки, чого прагнув Федер? У міру просування роботи це питання ставало дедалі нагальнішею. А от відповідь, видаючись слушну на припочатку, тепер все відчутніше втрачала рацію. Він хотів, щоб студенти стали творцями, і самі вирішували, що таке писати гарно, а не постійно запитували його. Істинна мета скасування балів из ступенів полягала в тому, щоб примусити їх заглянути в себе, у те єдине місце, де вони взагалі могли б знайти правильну відповідь. Але тепер усе це не мало сенсу. Якщо вони вже знають, що таке добре і що погано, навіщо їм взагалі проходити цей курс? Той факт, що вони, його студенти, сам по собі передбачає їхнє незнання, що таке добре, а що погано. І його робота викладача пролити на це світло. Сама задумка про індивідуальну творчість і самовираження в класі насправді супротивна всій суті існування університету. Багатьох студентів відмова від балів та оцінок загнала на е, кавкянське слизьке, коли вони зрозуміли, що як не вдасться їм чогось зробити, їх неодмінно покарають, але що від них вимагають, ніхто не каже. Вони вдивлялись всередину себе і нічого не бачили, поглядали на Федора і теж нічого не бачили, отак і сиділи безпорадні, не знаючи, що діяти. Пустка була смертельно загрозлива. У однієї дівчини стався нервовий зрив. Не можна скасувати оцінки, просто сидіти, створюючи безцільну порожнечу. Ви мусите дати класи в якусь мету, заради якої він працював, бо заповнюючи цю порожнечу. Бо цього він і не зробив. Не міг. Він ніяк не міг знайти способу повідомити їх про те, до чого вони повинні пориватися в роботі. Без того, щоб попастися в лабети авторитарного дидактичного викладання. Та чи ж можна зобразити на дошці таємничу внутрішню мету кожної творчої особистості? Наступної чверті він покинув думати про це і повернувся до звичної бально-ступеневої системи, збентежений та розгублений, з відчуттям правити, але з розумінням, що все пішло якось не так. Коли в аудиторії з'являлося щось спонтанне, індивідуальне і достото оригінальне, це відбувалося всупречно з тоногом, а не в результаті їхнього виконання. І здавалося, не так і має бути. Він був готовий звільнитися, адже йому не хотілося навчати в одному конформізму студентів сповнених ненависті. Він почув що в коледжі Рід в Орегоні скасували оцінки аж до випускних іспитів. На літніх канікулах він туди з'їздив, однак йому сказали, що серед викладачів нема одностайності в думках щодо цінності нововведення, і ніхто загалом не в захваті від системи. До кінця літа його охопила глибока депресія. Вони з дружиною часто вирушали в походи цими горами. Вона постійно запитувала, чому він мовчить, а він не міг нічого відповісти. Його просто зупинили. Він чекав. Чекав того сподіваного зародка кристал думки, який усе ствердить та скріпить.